тільки він змалів за ті невтішні і безплідні роки. Коли він ступав туди ногою? Згадав тепер Ілько все життя, від початку і до різкого болю в голові втямив, адже все, що робили його руки й мозок, чим билося серце, все це було для неї. Манліхер, соляні бані, тюрма, Розпука, лють, пободі і ці саджанці. Все для Катерини. Тільки без неї. На пустирях садив життя, А серед свого власного – пустир. Схопився, кинувся вперед, щоб йти, І схилився до землі від болю. Треба відпочити. Завмерла Катерина. Лежить Ілько на землі, побігла, губила за собою руки і розсівала павутинням сивину. «Ілашку!» – почув над собою знайомий дівочий голос. «Встань, я допоможу тобі зійти. Лиш не жени мене тепер, Ілашку!» Застеляла Олена стіл замість мами. Товстелезними вужами мліли на сонці росіні покоси. Ставила Олена Харч на стіл за місьмами І просила діда заграти косарям. Сумно світилась ребрами мочорнатчена хата, Голосила пусткою над горами, Але заливалась весело сопілка. Дідова посмішка молодила полонину, а сопілка грала кому до спочинку, кому до праці, а можливо, комусь і весільної грала. Побий мене як не багатство, то хоч сморід багацький. Гонор був у Штефана. Колись мав і те, і друге, а нині тільки. Марійку приблуду. Але то нічого, що бідну дівку взяв, це в моді, а для гонору – в сам раз. Тож шанував Штефан Марійку, так ревно шанував, що навіть дітей не хотів з нею мати. Диви, та й розбухне, або тіло втратить після дитини споганіє і заздрісні люди радітимуть так самісінько, як тоді, коли дідівської полонини на затинці позбувся. А сьогодні по селу пішла чутка, що Штефан побив Марійку. Чи раділи – не знати, але дивувались. То дув на неї, як на ікону, все допитувався, чи їла, ішов з обходу, нісій суниць, малин, годував, і лице казав ними мазати, щоб яка морщина не вчепилася вічною павутинкою попідачима. Щоранку над ще серце подавав їй козичо молока, а вона не могла того молока до рота піднести, та мусила. Дуже дбав про Марійку Штефан, вночі також рідко займав, щоб сенсі не лягли під очима, а вона ходила чужою по Штефановій світлиці, спала гостею на чужих подушках. Чужою серед молодиць стояла в церкві біля криласа і не раділа чомусь, як шепотіли жінки за її спиною, «Мояка красна, бо і краса, та не належала їй». Штефанові. Штефан днями, а то й ночами, на обходах пропадав. Лісником робив у лісництві, а робота марійчиних рук не бралася. Кутилася вона в свою самоту, мов ранішні гори в білі опинки, і мовчки дивилася своїми великими, як волениці очима настомленого Штефана, коли він вертався з лісу чекала чогось від нього. А він, як завжди, пильно приглядався до Марійки, чи не змарніла вона за день або за ніч. Сказала якось Штефанові, «Таке, ніби мене збираєшся продати. На люди ходжу з тобою, файно й мусиш бути. Ото й тільки, що водиш мене між людей, ніби на торговицю». Насурмонив тоді чоло, З'їжилися вуса, очі важкими каменюками впали на пахуче, неціловане марічене обличчя. Все маєш у мене. Хіба лиш зазоленого молока. Маю, Штефане, аж по самогульку маю. Ой, погнав би я тебе, небого, заскрипів Іван Жовтозуб'ям. Ой, погнав би, щоб попленталась селами, як ото колись. Замовкла Марійка, бо страх мала. А більше в неї нічого не було, крім краси і страху перед великим світом. А тим світом проманджала вона від дитинства до діводства, від румовища вітцівської хати до штефанових світлиць, від самої війни до ходила з села в село і все розгубила по дорозі –